Így aztán hercegecském apránként megértettem szomorú kis életedet. Sokáig nem volt egyéb szórakozásod, mint a naplementék szelit szépsége. Ezt az újabb részletet negyednap reggel tudtam meg, amikor azt mondtad. Nagyon szeretem a naplementéket, gyerünk, nézzünk meg egy naplementét. De az várni kell. Várni mit? Hát ő lemenjen a nap. Először meglepetés látszott az arcodon, aztán nevettél egyet magadon. <gül> Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok. Mondtad, nos, mikor az Egyesült Államokban dél van, Franciaországban köztudomásulag éppen lemegy a nap. Az embernek elég lenne egyetlen szempillantás alatt Franciaországban teremnie, hogy napnyugtát lásson. Ehhez azonban Franciaország sajnos túlságosan messze van. Neked viszont a parányi bolygódon egyéb se kellett, mint pár lépéssel odépúznod a székedet. És annyiszor láttad a naplementét, ahányszor csak akartad. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot, Kis hozzá hozzátetted. Tudod, hogy az ember olyan nagyon-nagyon szomorú. Szereti a naplementéket. Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon? Erre azonban a kis nem felelt.